Budimo pažljivi ovih dana I večeras i sutra Pažljivi jer se u tom prostoru nađo smo I u njemu ćemo se kretati Prije svega obratimo pažnju na Umno stanje, Na umno stajanje Ostavimo sad spolješnjost Ostavimo sad Spolješnji izgled Ostavimo suvišnu formu Koja nas Prekomjerno opterećuje I ogromno vrijeme I ogromnu snagu oduzima Nego umno Stojimo Umno pazimo Jer stojimo U U prostoru umne svjetlosti i pred majkom Božijom. A majka Božija voli da nam um bude na mjestu, voli, želi i pomaže da nam se um u srce vrati i tamo radost umno-srdačnu da doživimo. Zato obratimo pažnju ovih dana i večeras i sutra i nemojmo da dozvolimo da nas praznično raspoloženje prevari, mislimo, na onu lošu stranu praznika koja uvijek vrijeba kao neka hijena Kao neka lisica i neki olinjali vuk, ne bili koga sa carske trpeze zgrabio pogotovo preko stomaka, preko sujete i preko neblagoslovenog smijeha i odveo u tamu, ostavioši ga bez prazničnog zalogaja i prazničnog raspoloženja i naslede. Veliki je praznik majke Božije zato svi moramo obratiti pažnju na sebe i kako stojimo mislimo umom gdje su misli gdje su želje gdje su osjećanja najbolje bi bilo da budemo sabrani sa svetim angelima i svetim apostolima oko odra majke Božije Paženjom prikovani za odar na kome leži prečisto tijelo, prečiste bogorodice, sozrcavajući umom i gospoda slave, i svete angele, i sve svece, ne samo svete apostole, nego i sve svece, danas i sveti Sava, kod ovog odra, Sveti oci naši, sveti predsi, sve, svi su oko ovog odra sabrani, tako i mi, braće i sestre, ako smo njihovi potomci, ako smo njihovi učenici, ako smo njihova duhovna djeca, budimo sa njima danas oko majke Bože, oko njenog odra i praznika svečasnog uspenija. I sigurno je da ćemo na dar, na praznični dar, dobiti neku bisernu misao i biserno viđenje koje će nas odvojiti od bižuterije koju nam ovaj svijet nudi i raznih slatkiša i naopakih tužnih zabava, nego da dobijemo biser, mnogo cijeno zrno, da dobijemo blagodat Božju. Da uđe u naše srce i svojom svjetlošću da obasija prostore našeg bića. I da možda po prvi put, braćo i sestre, ugledamo sebe na jedan nov način. Da možda upoznamo sebe. Jer mi smo Bogom stvoreni za Boga, braćo i sestre. Spremljeni u crkvi i za vječnost pripremljeni. Mnogi od nas što još uvijek ne znaju, daj Bože da saznamo ako nismo već na današnji dan i u svjetlosti ovog praznika, da to bude dar Majke Božije, dar i poko naše svete crkve, ono što nam niko drugi ne može darovati i ono što nigdje drugo ne možemo naći. Zato stojimo smjerno, stojimo sa strahom i pazimo da ovaj praznik proslavimo onako kako dolikuje i kako priliči i nama hrišćanima i kako priliči svima svetima odkad je Majka božija, uzeta sa nebesa na nadnebesne prostor da sjedi sa desne strane svoga Sina i Boga i sa tih visina nadgleda braće i sestre i sve nas i ovdje sabrane, u to budimo sigurni. I želi nam najveće dobro, a najveće dobro je sjedinjenje sa pogodom utrobe njene, sa Sinom njenim i Bogom našim, a kroz njega a duhom svetim da se sjedinimo sa ocem našim nebeskim. To je najveći dar, to je najveća čast, to je najveća sladost i izvor vječnog blaženstva, braći i sestri. A to ako hoćemo, možemo i da dobijemo. Tu niko ne može, braći i sestri, da nam smeta, niti iko da se usprotivi. Nemojmo nikoga da osuđujemo, Zato Gospod strašno prijeti svima koji osuđuju. Te oni nam smetaju, te zbog ovih ne možemo. Nije to isne, braćo i sestre. Nego ne želimo, zato ne dobijamo i onda druge osuđujemo. Ako hoćemo nebesa, ona su otvorena. Ako hoćemo jedinstvo sa Bogom, i On to hoće. Ako nam treba pomoći. Majka Božja će da pomogne, A ako ona pomaže, pomoći će i svi oni nad kim vlada kao carica, i angeli i sveci. I onda, braćo se sese, nemamo opravdanje da ne možemo. Sve situacije, sve prepreke, sve teškoće izgledaju kao svam, kao pjene. Zato i danas i sutra poželimo i mi sebi ono što nam Bog želi, Majka Božja, najveće je dobro, to je spasenje duša naših koje imamo i koje se ostvaruje kroz crku pravoslavnu, kroz njene svete tajne, kroz sveto to življenje, a sve kroz zajednicu sa Bogom našim, carom slave. Otcem, Sinom i Svetim Duhom, koga da slavimo, a odmak posle njega i Majku Božju proslavljamo i da se, daj Bože, sa svima svetima nasladimo. I sutra ovdje i tamo u Carstvu vječnom i neprogaznom. Amin Bože, daj.